Bixentetxe gara, egunon. Egunon. Lapordiko agrauntaldeko presidente azira eta larumatuntan doni manen loitzuneko estropa da. Orte guziz egiten duzuena, jaz ez duzuena egin. Baina orten bai, beraz susenki, sartuko gira gaian, nola, nola presentatzen da estropa da, doni manen larumatuntan, biar berean. Bai, diadanik plazera ondibat, e, estropadan berriz uh, gure, gure etxean antolatzea, zeren hor, pasaditugun hilabete uh, luzeekin hor, uh, denentzat, pixka bat, uh, uh, atxartze bat da. Eta hori, joan den urtean, uh, joan den urtean erekin komparatuta, bon, bandera diokatu zen, joan den urtean ere, baina getxon eskain izen. Ez hemen antolatzen gatik hemen antolatzen alberaz, uh, plazera ondibat uh, hemen berriz uh, treneruak ikustean eta bom, besta polit bat izanen dela esperodugu. Antolaketan aldetik, urte batekoetan aldi baten ondotik, dakik guztaila dela begizabiatzea, diru mailan, babesleak agrapatzeko, eta nola antolatu zizte? Bai, bo, diru mailan, zugu erraten ala bikain garela, baina hala ere egin iten sustengoak hor ditugu. Horrek e, salbatzen gaitu nun baita berriz abiatzeko, ega da urte biziki zaila pasadugula eh, zentzurretan, eta bon, urte berriz gauzak pizteko, ala ere laguntza hor dugu, eta beti eskasiak den, eh, baina abiatzeko bedaren hor ditugu. Eta bai, gehiago, e, diru mailan baino gehiago zaitasuna da protokoloak eta hori e, gauzatzea. Er. Ba, Nola antolaten zizte horretarako, zein eta mugak pasaba erdira eta bar, Ba, hori da hor ari gira, ba, goaldeko akunat etortzeko, piskat komplikatoa dute. Orduan duan ahienzat bon, baimenak eskuratzen ari gira. Azken momentuan eskuratuko ditugu bainan hortan ari gira. Nola egiten da hori? Hor ba, prefeturarekin zuzenan ari gira lanean, ikusteko nola zeagiri eskentzen aldieten kirolariei. Eta lortuko da, ezag dira, bakaik, baimen horiek edo bada besterik beharko dira testak egin zuen dako, ere, pentsazen dut? Ba, justuki, hori testak gure mailan, eh, jana iluke elkarten gain dela, eh, klubbakotxaren gain, beraz, uh, biderkatzen bada hain behitze eki dolariz, ez eh, da pentsatzeko, ha, galdetzea elkarte bakotxari testak pasahaztea, hori gaitik ditugu ba imenak eskatzen, justuki, ba, testa horiek pasatu gabe, muga pasatu alizateko, diakinez, protokoloak, ba, besten duela hemen uh, gure antolaketan uh, kutsatzea jiskoa. Bestela, teknikoki, beti doni maneloitzuneko badian izanen da, Bai, hori da, hor ba, urretako partea zabateri aldatuko, hor eh, estropada ere emu klasikoa zagutzen duguna, badiaren barnean. aldatzen zaiguna da e, trainiruen e, ahera, zerren hor baditugu orotara eta ogoi talau trainiru, ogoi talau e, talde heldu direnak, amekan esken ligantzeant eta amairu mutilentzat, eta hor bai ahera sigurtatzeko trainiru bako txak behar du, bera espazioa, lehorrean eta e, behin talde bat sartzen denarik bere espazioan ez da urtik atela behar. Horrek ergan espazio hori nahiko haundia behar dela eta nahiko egokia hor egoteko estropa da intzin urdu pare bat hor uh, itxoiten. Eta nunko katuko dituzua beraz? Beraz konkretuki eh, nesken argera eginen da urdazuri hau zua, no? uh, por nivel deitzen den uh, Hala, parkingori eta hortik gure erattuko dira. Usaiako lekoa, ahera da. Baina hor hameka atreneru hartuko ditugu, Usaian ogoi bat hartzen Eta gero mutilen ahera eginean da, Xantako gunean, hor ba, haunelkarte hor baitugu alde batetik. Eta Xantakoako aparka lekoa ere hortarako erabiliko da. Publikoa, nun kokatzen halko da, beti bezala hor ondartza edo hor geren dira. Hor duan uh, konkretuki uh, guk ez dugu deialdi bedezidik egin hori uh, ikusleentzat. Zeren bertzela, beharko genuke antolatu sistema bat, or, protokoloarekin bat egiten duen ahera bat sigurtatzeko. Baina, horrek ez dueran nahi, <laughs> ikusterat ez dela etortzen al, eta noski, badia askia undia da. Ondartza bazteretik ikusten da, hori eh? da, hori da. Or, ondartza bazteretik, gehiago estropada ikusten da portu aldetik. Fe portu, ondartza bazteretik, baina portu hori portu aldean. Hor dut egiak, Bixente, neskekin hasten pentsatzen dut? Bai, lehen beraz txanda abiatuko da lauak eterritan, nesken zat, eta gutxi gora bostak tala horren arte iraunen du nesken parteak, eta gero ondotik segidan mutilena, eta hori gutxi gora bera seiterriti zazpiak arte. Kirolarloa horrein, Bixente, xasoina komplikatuak, bon, neskentzat eta mutikoentzat, mutikoak igo behiak dira berazka ebat liga horretara, horrein arteko estropadetan egin duzu, azken eintzineko, azken azken uste dut, kirolarloa komplikatuak da hortan bazinakiten? Bai, ba, bagineken. Bagineken horretara prestatuaginen, bon, beti emaitzak ikustean, realitatea horra gertzen da, eta baina bagineken ziren Iaz e, de Moraldi bikaina egin ginuen zailtasun guziek e, gaindituz, e, baina Iazko hori irugarren mailan bigarren bukatu ginuen, eta hori esker berazupatu ginen bigarren mailara eta aurten bigarren mailan gira. Baina aurtengo bigarren maila e, nahiko berezia da, amairu gira, Iaz ez baitan ehor jautxi, kovidaren e, gatik, eta amairu horietan amekkak jadanik karron egin dutele mailan, beraz taldea hundiak dira, Eta horietako sortzik, sortziari diaborokatzen, upatzeko lehen mailarat. Beraz, uh, biziki mailagora da aurten, bagineken, eta zaila izanen ginuela bagineken ere. Eta komplikatu zaigu ere aurten, guri bereziki, e, iparaldekoai, e, entrenamendua aspaitugu nahi bezala egin alizan negu partean. Iru estropa da, eh, tendentzia erakusten du, nahi du egan, eh, ara, zuzen, zuzen, joaiten zireztela jo, zirizte, irugarren mailara, edo bada esperantza laiko bat txekitzeko. Ba, horrein, hasi eh, eh, da bakarrik, ez da bat ere egin hau, hori eh, guzia, hori, eh, eh, arraunan ez da sorpresa hon dirik, baina ala ere, ba dira, estropa da guziak jokatu behar dira, zer nahi daiteke guk badugu Gure ustez, e, gibelapen bat horprestakuntzan, eguko prestak eta ezpaita eginalizan, beraz esperantza dugu ere ezen zurretan, hem, gure maila ondoko bilabetetan gorakadioatea. Eta ez ez, ez da egina, ikusi izan ditugu gauzak demoralietan, hasi molde batean eta gero bigarren partean gauzak aldatzea. Esperantza, duzu, beraz goitioa egitea. Larrumatuntan, eh, doni maneko estropadan, helburua zer da, ez azken egitea edo, edo gehiago? Beha, este buru untan, mutiletan, or, iruko txanda bat izanen dugu Kastro Tastilerorekin, beraz, gure aurkari urbilenak eh, dira, elburuan oski da txanda irabaztea, eh, dudarik ez, o, etxeko, etxeko, da, etxeko estropadan, eta zer gaitik ez, behar bada, bertze untzi bat edo bertze sartzea tartean, baina bon, lehen... Bi edo irubarku usteazuen giberean? Idealena hori ilitzateke, baina lenik gure jaunkera egin, gure estropada honena egin, eta, bon, plazera hartu, mistan dena, eta albada horiek giberean utzi. Eta nesketan? Eta nesketan hori aurten elburua zentrainero bat gure iratzea, ez? Eren behatu ginen neguan, azaro inguruan, Talde txiki batekin, eh, haunlari, jaz baino ajanlari gutiago ekin, eta elburua zen talde bat osatzea egoaldeko talde bat zuen laguntzaz. Horten ba, lapurdi uretan izateko, eta lehen elburugu hori ilohtu da, beraz, neskak uretan dira. Eta ja, nik ez da gaizki gisa. Bai, noski, noski, noski, ziren bon, ikusi behar da, eh? gure realitatea zein den, eh? iparaldean gira, Kirol kirolo horiek eskatzen duen ba, indar eta implikazio handia da, beraz kirolariak atxe mateko hemen gure lujaldean ez da beti, ez da beti simple, eta hori zen elburua txikitzea hori ari hori ondoko urtetako, eta gazteak eldu baitira gibeletik, eta hor lotura hori egiteko. Bizentetxe gara, Emile Esker, gurekin ego nigoitzuntan, eta be, dena ongi aterra da dila, larumatuntan doni banen. Bikain, Emile Esker.